Jag kan börja. Jag är jätteglad att ni kunde avsätta lite tid och träffa mig. Jag tänkte vi kan presentera varandra. Det är ju intresserad av vilken årskurs och vilken inriktning går så kan jag sluta med att presentera mig. Mm. Jag heter Viggo och jag går teatersamhäll i ettan. ettan. Mm. Ja, äh, Filip heter jag och jag går i humanist i tvåan. Mm. Ja, jag heter Love smit och jag är går i teater trean, men jag är väl här i rollen av elevkårsordförande. Mm. Och jag heter Janina Förström och jag går bild och form i trien, men ni är också för elevkåren där jag är förenings- och kommittéansvarig. Ja, jättekul. Och jag heter Mats Nilsson jag är ordförande för Sveriges skolledarförbund och jag har varit skolledare själv i många år och jobbat som förvaltningschef och som rektor nu är jag ordförande fackföreningsordförande för rektorer i Sverige. Biträdande rektorer för skolchefen. Och anledningen till att jag reser kanske tre, fyra dagar i veckan runt om i landet och få prata med elever är oerhört viktigt för oss. Därför våra medlemmar, rektorerna, deras uppdrag är ju att företräda elevernas rättigheter enligt lagen. Och då är det så att vi har en yrkesetisk plattform för våra medlemmar där man då har elevrätten som är en viktig del. Och just idag kan jag berätta är det skolledarnas dag. Vi har inrättat den sedan några år tillbaka och idag har vi gått ut med ett stort skolledarpris som vi börjar med nu där en rektor i Sverige en och Sveriges rektorer kan få det priset i mars 2016. Då ska man uppfylla vår yrkesetik och då är en viktig del i detta. Att man företräder eleverna men också att man företräder sin personal. Då. Men för oss är alltså skollagen den som är den viktiga uppdragsgivaren och läroplanen och där är era rättigheter väldigt tydliga. Då, och då, är, då pratar vi väldigt mycket med era centrala Sveriges elevkår, då deras förbundsordförande. Vi pratar med Sveas förbundsordförande som är väldigt inriktad på grundskolan. Men, men jag försöker också nu ut och resa och träffa elever. Och då hade Marianne här fixat att vi via direkt rektorn att få träffa elever. Ja, för det jag försöker nu ringa in lite. Och Jag satt med Emil Gustafsson i förgår från Sveriges elevkvaror. Vi har gjort en bok tillsammans med Sveriges elevkvaror. Där var även lärarfacken har varit med. Sveriges kommunlandsting om eleverinflytande. Den är gjord nu för. Det är säkert åtta år gammal. Och nu funderar vi på hur och då är jag ute lite och försöka ha samtal kring hur ni ser på det här ordet rektor och hur ni ser på det här ordet inflytande vad är de viktiga frågorna va? då hade jag några frågor så ett samtal kring de här frågorna så skriver jag lite och, och så, så vi har ingen talad om utan vi bara den, vi det är bara när det tycker jag och det är lite för jag det, det första frågan är ordet rektor för jag vad, vad innebär innebär jag tror att alla elever har någon slags eh, alltså, impulsiv skräck Om ja. <laughs> man ser att eh, man ska få möte med rektorn så är det ju något negativt eh, under i alla fall främst grundskolan. Och sen nu gymnasiet så har det blivit mer nästan... Kolleger, alltså det, det blir jämnare ju gäller man blir desto mer kommer man på samtalsnivå mm. Så på gymnasiet har man en annan bild än vad man hade på grundskolan? Ja, tror jag mm. ja, Min bild på grundskolan, jag visste vi alla visste vem rektorn var men rektorn var någon diffus figur som alla skrattade åt liksom för att ja, det kan, kan bero på vår rektor men jag tror att det beror mer på alltså att det är konceptet men lite det som jag säger att någonting alla är lite rädda för som alla ingen vet var ha uppgift egentligen, utan bara att det är chefen liksom. Mm. Mm. Så att, ja. mm. Du är så väldigt diffus person. Mm. Ingen riktig klar uppgift. Nej, nej, i alla fall inte för, för mig som grundskolare mm. fanns det ingen... Man visste liksom inte vad rektorn gjorde då. Nej. Mm. De, de bara satt inne på sitt kontor och så kom man dit ibland om man hade otur. Liksom. Ja. <laughs> Prata på avslutningar och dela ut pris på utklädningsdagen. Mm. Mm. Jo, men det är väldigt mycket liksom makt i ordet. Rektor, mm. speciellt som grundskoleelev. Som ni sa, då skräcker det. Då. Mer. Men som jag säger, har det också förändrats mycket alltså, i och med att vi började på gymnasiet. Att jag tror det hängde med i början mm. lite grann den här skräcken för rektorn. om säga Men nu så är det, som du säger, jag håller helt med om att det är mer, mer en kollegial relation om man ska säga. Jag tror det var ett rätt använt ord, fråga svenska läraren. Mm. <laughs> men en mer... Ja, alltså en relation man kan, Att det, om det är något som är fel Något problem Framförallt med de egna studierna Så vänder man sig till rektorn Eller I mitt fall då Med <laughs> Ja alltså Rektorn har en mer Positiv roll i det hela man, man, alltså man blir nästan glad Om man behöver träffa rektorn Nu för tiden, på något sätt Det Mm. brukar innebära ja. något mm. Mm. Framförallt så är det väldigt svårt att få träffa riktigt. Så därför kan det vara lite positivt när man väl får göra det. Mm. För det finns ofta mycket man vill prata om och så, men ja. det, det är ofta en person som är fortfarande lite diffus på det sättet ja, att man sällan verkligen ser eller hör. Mm. Ja, men absolut. Det är lite kopplat till problem. Alltså att det är någonting mm. men också till, alltså, snarare till lösningen liksom mm. för att mm. det, lite sådär Ja, det kan ju vara att vi talar ut jag tar det från ner från där för vi hade lärare förråret och då var det så att hela tiden fick vi besök av rektorn men det hände aldrig riktigt någonting. Men till slut händer ju någonting men alltså det var så här hela tiden var det lite så här snabba stressade besök där vi diskuterar eller som så här, pratar snabbt att det är lite så här, det känns som att det är väldigt mycket, mycket inblandat i arbetet som inte vi ser och som inte vi förstår vad det är vi får ta del av som vi snarare blir frustrerade till varför vi inte ser resultat mm. för att vi inte får ta del av det bakomliggande arbetet mm. om ni hänger med på ungefär vad jag menar mm. Men det kan jag känna också för jag alltså, just nu, jag vet heller inte riktigt exakt vad det är en rektor gör mm. Jag försöker bara på två veckor på något sätt <laughs> <laughs> då var min Så. nästa fråga Vet ni vem som gör uppdrag till rektorn? Jag antar att det är um, Skolverket Ja, eller kommunen, ah. kommunen är det väl den mm. kanske? Mm. Borde väl vara mm. det? Borde vi veta det mm. eller vad? Mm. Men var, var får rektor sina arbetsuppgifter från? Vet ni det som elever? Därför det är intressant för mig att veta, jag, jag har ju hållit på med här många år och ställt, ställt om det var samma fråga. Alltså, ja, men... Var får man lära sina uppdrag från? i min min, min värld sägs det att det är att det liksom rektorn får sin sin max från lagen på liksom ja. att det liksom ja, det, men, att ja men det är lite som skriften liksom att det är överst att funkar inte rektorn så faller allt liksom. Mm. Utan syningsutskottet där. Ja, fast ja, ja, vi kommer ja, där ifrån. Ja, ja. Rätt vet ni var ni skulle kunna läsa någonstans vad rektorn ska göra? Nej. Läro. Jag hoppas att det alltså Men vad sa du? Alltså, läroplanen ja, du där. Du vet ju det Ja. Ja. Mm. ja. Det är där rektors uppdrag och lärarens uppdrag står i läroplanen. Mm. Och vem har beslutat från läroplanen, det vet vi Det är mm. ju ja, för Det är intressant det ni säger För att... Det, ja, precis. <laughs> och det är det här det är diffusa För det, det är många som säger precis det ni säger. Att det är skillnad mellan grundskola och gymnasieskola. I gymnasieskolan ser man på mm. ett annat sätt. Och sen är det väldigt ofta, om det var du eller någon som var kopplat till problem. Va. Ja, det Eh, ni får gärna om ni bara tycker till i annat. Alltså så att, eh, det är lite eh, så att rektorn tolkar reglerna, liksom att ja. det är rektorn som sätter reglerna, mm. känns det som, mm. personligen. Men idag, om jag får ställa idag, är, går ni på gymnasieskolan och ni är på väg in i vuxenvärlden och, och så, vad har ni för förväntningar på rektor idag? Alltså på själva funktionen? Så man tänker att Alltså just skolan är ju så ansatt i, mm. alltså i politiken och ekonomiskt och allting. Mm. Det dras in mycket och det sparas mycket och att eh, rektorn får ju så att säga skulden för allting mm. ofta fast mm. man egentligen skulle behöva gå till kommunen då. Men just att det är rektorns uppgift lite att försöka göra det bästa av det mm. eller det är hon som på något vis, bestämmer, det, är det bildeleverna som förlorar en lärare eller är det mm. samhällsleverna. Mm. Eller vilka ska vi satsa på, vad ska vi satsa på? Och det, är, mm. att det, är, det är hon som får skulden för allting mm. eller han, men vi har bara. Man en, bra, en bra lärare är en lärare som har en jättebra undervisning, som är intressant, engagerande. En bra lärare ser eleverna en bra lärare och dialog med eleverna och engagera eleverna och utmanar eleverna. Men var är en bra rektor? Jag tror att allt det du säger ja. är en bra rektor. En bra rektor mm. måste ha en dialog med eleverna och lärarna. lärarna. Måste samtidigt utmana lärarna och eleverna. Alltså så att, så att det inte ska vara så att rektorn bara finns till som en... Som en ja, någonting där det ovanför. Det, det ja, men som kaptenen mm. som försöker hålla skeppet flytande. Mm. Utan också måste... Kaptenen måste också vara med och träffa de som stoppar in fingrarna i hålen liksom där det läcker. Och vara med, ha med och hjälpa till med det. på ett. Jag tycker absolut att en bra rektor har, har större så att säga, inte inflytande utan så här, roll på skolan. Alltså, att, så att Alltså Eleverna vet om det är att man ser personen ofta. Att man... Att man träffar en, man känner att det är någon som bryr sig och hänger med. Alltså framförallt hänger med. Mm. Ja, ja, men hänger med, det är bra. en relation då, med elever och lärare. Mm. Att det ska inte bli så att jag som elev ska behöva söka mitt rektorn. Utan att det ska kännas som att rektorn vill träffa mig. Att rektorn ska kunna se problem och höra problem. Men även vilja lyssna förstås när en elev kommer med något nytt problem. Måste vara på samma plan liksom och... alltså föra dialoger med varandra och framförallt lyssna. Mm. Mm. Inte auktoritär utan snarare en auktoritet. Liksom. Ja. Ni mm. hade en bra lärare på högstadiet eller bra rektor på högstadiet och det var just att en rektor någon gång, några gånger i månaden tittade in i klassrummet när mm. man hade lektion och det mm. fanns ingen, ingen anledning till det mer än att det var framförallt bra för henne också men bra för oss att dels känna att hon var närvarande, att hon fick ha koll på så att säga, organisationen och se vad det var för stämning i klassen, hur det var för lärarna och det var bra för lärarna också att känna att de kommer in och bry sig. Mm. och bra för eleverna också. Mm. Det är synligheten du är inne på mm. att, att vara synlig och ha en dialog och visa sig och tillgänglig. tillgänglig ja. bland, mm. Jag kommer att jag blev väldigt överraskad när vår rektor kom in när av lektionerna i början av mm. Jag blev liksom, hände det här? Mm. För jag, hade, jag tror inte jag hade pratat med min rektor på grundskolan. Jag tror inte att jag hade har mm. alltså, sett någon av dem. Under nio år så pratar du med mm. nej, nej, det, det kan jag säga helt säkert att jag inte hade mm. gjort. Faktiskt. Jag vände så med i elevrådet en stund. Det är ganska, ganska mm. intressant ändå. Jag mm. sett, sett dem på scen, har jag gjort. Mm. Mm. Så det var det var en positiv chock, kan jag säga. <laughs> här alltså, jag kan ha med, för vi på, på skolan i sjön så bytte vi rektor mm. alltså, två gånger, tror jag, under de tre åren. Och sista rektorn vi hade Han syntes liksom aldrig Nej. Man visste liksom inte om han fanns och men Han var inte ens på sitt rum Kunde man knappt titta honom Och nu är det så här, man går dit Och så, så sitter de här och tindrar <här> <här> <här> Det är därför Tillgängligheten <här> är, är viktig tycker jag Vad har rektorn för utbildningsbarheten? ilsla ja. mm. mm. mm. känner till det alltså. Ja, nu är vi nästan mm. nästan över 95 av mm. lärare bakgrund så, så ja. Ja, då vet man mm. ja. jag, jag, jag skulle nog säga att jag skulle trott att det fanns en del som var såna administratörer som hoppar från företag till företag men det blev väldigt positivt överraskande av att de mm. flesta har lärare bakgrund va. Ja, jag sammanfattar lite sen. Mm. Den andra stora frågan, det här med inflytande för er Alltså, vad är elevinflytande för er? Och då är det, det är väldigt generellt. Nu är du ordförande i att men, men gärna att ni tar liksom runt på det. Vad innebär, vad innebär, vad innebär det elevinflytande för er? Får jag börja med att säga. Det är inte elevdemokrati utan det är demokrati. Mm. För det är en väldigt stor skillnad tycker jag. För elevdemokrati. Då är det någonting som man ger eleverna att ni kan få ha er demokrati här. Men om det ska vara på riktigt demokrati, då ska det inte vara någon elevdemokrati utan då ska det vara demokrati på hela, hela, hela. skolan. Alltså Inte bara eleverflytande utan inflytande. Mm. att ja, Det är någonting som är alltså i och med att vi är individer i ett demokratiskt samhälle så är det våran rätt. Inte någonting som vi får för att det står i kursplanen att eleverna ska ha eleverflytande. Mm. mm. mm men jag tycker också att man inte separerar liksom lärare och elever utan att man har det mer gemensamt. Mm. Sen är klart att man måste göra det i vissa aspekter men inte mm. överdrivet. Vad är det viktigt för jag göra inflytande över? Ja, våra utbildningar mm. skulle jag säga. Alltså att vi, alltså Lärare som frågar hur man vill göra på lektionen är ju jättebra mm. nog för att i vissa klasser kanske det blir så att majoriteten inte säger att man gör på något sätt och det blir fel. Eller man säger, men alltså majoriteten gånger så funkar det ju. Och det är jättebra om vi kan ha inflytande hur vi ska bli utbildade och hur de vill göra med oss. Mm. Mm. Mm. Ser ni elevinflyttade för att skolan är ju en nivå alltså hela skolan det är du tar upp demokratisk skolan. och inte gör skillnad på lärare och elever. Alla ska ha rätt till inflytande. Men ser ni skillnaden mellan skola och klassrum? Ja, det ser jag. Eller alltså, jag tänker att, sko, eller att i och med att skolan är en väldigt mycket större, större organisation, särskilt på en sån här skola där vi har tusen elever, många lärare och annan personal då blir det väldigt stor skillnad för en klass då kan vi ta direkta beslut kopplade till, till, till medan alltså att alla de 28 eleverna, eller 32 eleverna och läraren kan tillsammans relativt enkelt få fatta ett beslut kring utbildningen, men på skolan då finns det mer behov av en ledare i form av rektorn som kan styra debatten men då är det också extra viktigt för när, när vi folket ger Alltså, vår, ger ge, ge våra röster till någon då är det viktigt att de tar hänsyn till folket också mm. om man nu ska vara så där lite diffus men om man flyttar över det till skolan så är det att vi elever vi litar på rektorn, att rektorn ska vara vår ledare, mm. vår representant liksom. och att rektorn då tar hänsyn till eleverna är väldigt mm. viktigt vet, ju större skolan blir desto svårare blir det ju, i och med att en demokrati ser till vad som är bäst för flest mm. så, att säga. så blir det ju svårare att ändra någonting så att säga individuellt liksom. mm. det blir svårare och svårare att till exempel säga att, men jag, jag vill ha en utökad kurs mm. och det, för att då är det helt plötsligt kanske 500 som vill ha en utökad mm. kurs liksom. ja, det så. Mm. så det är mer och mer att alltså, eleverflytandet blir någon slags eh, motstridigt, alltså som en kamp mm. att, det är, att helt plötsligt är inte skolledningen den du får hjälpa utan den du är motarbetad av. Att ditt elevinflytande blir någonting du måste kämpa för och någonting du måste liksom, kräva mer och mer. Alltså, jag vet inte om det har att göra med hur stor skolan är eller om det har att göra med resurser eller rektorn som individ eller rektorerna i det här fallet. Också eleverna som individer tror jag. Ja, just att, alltså. det, jag menar, att det blir en en rätt till eleverflytande blir någonting man får kämpa för och försöka ta mm. istället för att få. Mm. Men är det så att du vill Jag ser på skolan lite som på ett mindre samhälle. Det är liksom, kla klasser består av individer som måste fungera tillsammans i det stora hela. Och någon, det måste liksom, man måste hjälpa så tillsammans och, men någon måste ändå ha kanske lite mer att säga till om så att det verkligen allt går att genomföra. När jag talar med studerande kollegor på gymnasiet på andra skolor i landet så brukar vi prata om betygsystemet. Alltså där är upprördheten har det nya betygssystemet, man vet inte hur man ska bedöma. Och Då brukar jag fråga, men är det en del i inflytandet att veta vad man blir bedömd på? Ja, alltså, alltså... Hänger ni med vad jag menar? Man ska ju få veta, ja? man, man ska ju få veta. Ja, ja. Det men alltså är det viktiga för... När för många av er säger så här att ja, men klass, därför de gör skillnad på skolor och klassrum, det är vår bild. Va? Alltså, skolan som helhet handlar om att det här kollektiva du är inne på. Vi alla jobbar här, ja. vi går i vår skola, som, det är vår arbetsplats, lärarna jobbar här, det är deras arbetsplats, rektorer och så vidare. Vi har ett kollektivt ansvar för den fysiska byggnaden. Men när vi går in i klassrummet, då uppstår ett nytt förhållande, därför då handlar det handlar om mitt lärande. Och då måste jag ha inflytande i mitt lärande. Och då är det det här. Vad ska jag lära mig idag? Ja. Och vad är det jag bedöms på idag? Ser ni det som en del inflytandet också? Eller hur, hur ser ni det? Yes. Ja, ja. Hänger ni med? Jag är ute efter klassrumsinflytandet. Så att säga. Ja, men det var ju lite det jag var inne på att ja, ja. vi, vi får hjälpa till att bestämma ja, vad vi ja, ska uppbilda ja. på. Men alltså, sen är det klart att min, en av mina lärare som jag har nu är mm. väldigt duktig mm. han, eh, och han ser ofta till, och, ser till att vad vi ska vad, liksom, hur målen uppfylls och vad mm. som ska hända och sådana saker innan. Så man vet det. Mm. Eh, och han hade även en väldigt fin betyggenomgång när vi började kursen mm. som jag har nu. Mm. Och jag, eh, ja. mm. Känner du det? Det är en ökad kvalitet för dig? Alltså, mm. då, ja. Det är klart att, mm. de, alltså, att de många gånger upprepar vad mm. det är vi ska kunna så vi verkligen kan det. Så vi uppfyller målen. Mm. Mm. Alltså det är ju som, som, ett, som ett, om vi är inne på samhällsmetaforen här då är mm. det jag kan inte beskylla mina politiker när jag blir av med mitt jobb. När ja. jag blir sparkad. Ja. Ja. Ja. Då får jag beskylla min, eller skylla på min arbetsgivare eller ha en dialog med min arbetsgivare. Mm. Men om min, min arbetsplats blir nedlagd, mm. då så är det min politikers ansvar. Mm. Det är samma sak att jag kan inte, om jag har fått ett betyg jag är missnöjd med så är det en dialog med min lärare. Om jag inte förstått läroplanen då är det en dialog med min lärare. Mm. Men om det är så att vi har fått en tre timmars lång håltimma som görs vi inte har någon, någon energi kvar att lära oss på, mm. på lektionen eller att vi fått mm. för lite svenska lektioner då är det en dialog med min rektor mm. jag måste ha. Ja, för då handlar det om schemat. Ja, ja, men då handlar det om min utbildning som ett paket snarare mm. än det enskilda problemet i utbildningen. Mm. Alltså det, man måste, det är skillnaden på individen och kollektivet att de ska säga, rektorn ansvarar för hel, för paketet och lärarna. Ja. Mer än kring det där med inflytande. det nästa ja. fråga ja. är så att säga vad är det viktigt som ni ser när ni diskuterar inflytande? Vad är det ni vill ha inflytande över? Som ni känner att det här är jätte. För helheten, vi pratar om det, men jag ska börja snart klara för det här, för vi tittar på vad skolinspektionen skriver på, på många skolor i landet. Det brister, i det Och Då försöker vi ringa in, vad är det är som brister? Va? Eh, vad brister det? det är det på skolnivå, klassrumsnivå? Och egentligen det är det eleverna som bäst kan förklara det. Jag tycker att det är viktigast att ha inflytande på sin utbildning i helhet, så att man får det man så att säga ska få eller vill, vill ha ska få. Det kan vara allt från att det behöver inte alls handlar om enskilda lärare eller så, utan Nej. det kan ju vara att, att man behöver extra hjälp. Mm. Så alltså en specialpedagog och att man ska veta vart man ska vända sig så att man i slutändan är nöjd så att säga. och Så att man, man får med sig det man vill ha så att i helhet så är det man ska få hjälp att man ja, ja men Det är att det, säga. det kan man inte få från en enbild lärare, Nej. för den kan hjälpa hända, kanske ut med sina mål i svenska. Men ifall jag kanske vill ha en utökad kurs så att jag kan komma in någon annanstans, så här, någon annan utbildning än just ja. en vidareutbildning, en bild kanske. Det är ett ja. Att man just eller att jag behöver prata med någon för att jag vet inte hur jag ska lägga ut mina studier. Eller jag mår dåligt, jag behöver prata med en och kanske, just helheten. Miljön? Ja, miljön som gör att jag i slutändan ska gå ut och vara nöjd. Liksom. Mm. Där är det ju ledningen. Mm. För att, alltså, hur bra utbildning du än har, mm. måste du få förutsättningar att klara av utbildningen. Mm. Så att det är rektorns jobb. Alltså det är de två sakerna som, som är viktiga att kunna ha inflytande över. Alltså till sin lärare måste man kunna ha en dialog om hur min utbildning fungerar, hur min utbildning ska skötas, vad jag ska lära mig, vad jag lär mig, hur jag blir bedömd. Men till rektorn måste vi som elever kunna ha en dialog med... Hur får vi förutsättningarna till att lära oss det här? Är det sunkiga korridorer ring ingen vill vara? Då har vi sämre förutsättningar. Har vi en hiss för rullståndsbundna? Det är bättre förutsättningar. Har vi kommit till Q-certifiering? Bättre förutsättningar. Har vi lärare som uttalar sig nedsättande om elever? Sämre förutsättningar. Så det är de två sakerna som vi ska få förutsättningar att lära oss. Och hur vi lär oss. Det tror jag är två grundpelare i vad vi behöver kunna påverka. Vi organiseringen. Det... Det hänger ju och faller på ledningen också, just att eh, alltså det här det kan ju bli otroligt rörigt, särskilt när det är så många elever och så många lärare. Om man vill ha hjälp med någonting och sen så händer det ingenting som kommer tillbaka och så vet man inte vem man ska prata med och så försöker man hitta någon som vet vem man ska gå till. Och så tar det liksom jättelång tid och sen så är inte den personen där för den var sjukskriven men då måste ju hitta en vikarie. fast det, alltså just det här ah, saker tar så mycket längre tid än vad det skulle behöva. Mm. Ofta. Mm. Och det är just... Det är ingenting som en enskild person kan mm. hjälpa. Utan det är liksom hela mm. liksom det är svårare att jobba i ett stökigt rum. Liksom. Det är samma sak med organiseringen. Det. Om det tar lång tid att hitta saker och, och få sin hjälp så kommer det vara väldigt svårt. Mm. Och vill Färre om hjälp också, då försämras elevflytandet. Om, alltså, men det har jag erfarenhet av. från, alltså från den här skolan, från den vi börjar hade vi råd. Vi hade många saker som vi röstade igenom och fick ja mm. från, både från elever och mm. skolledningens sida. Vad mm. kunde det vara Ja, men till exempel, vi skulle ha hyllor i skåpen. Ja, ja, ja, men ja. Ett, ja, ja. Som ett exempel bara, det var flera saker. Men de hände inte, någon av sakerna. Någon enstaka grej hände, men det mest, all, all, allra mesta hände inte helt enkelt. Och då tappar jag väldigt mycket energi mm. som, vet, det är, som elev till att vilja påverka. Mm. För om, om jag som elev som sträcker ut eller alltså får, får den möjligheten att påverka mm. som det ofta är att det är inte utan vi får den möjligheten att påverka mm. då vill jag gärna att det ska hända någonting när jag, när jag, när jag gör någonting för annars att det handlar om att bejakas, för om man inte blir bejakad i det man gör även om det kanske inte är genomförbart så måste vi ha den konstruktiva dialogen om varför och vad vi kan göra istället för annars så blir, blir det väldigt lätt att bara vända sig mot rektorn för rektorn är en symbol för det som inte funkar då. för hela, hela organisationen ja ofta till exempel, jag vet många som helt enkelt inte tar upp sina problem eller någonting för att rektorn är aldrig där ändå. Ja. Säger de. Så att det, det känns inte som att de vill inte ens gå dit och liksom alltså förklara vad problemet är och eventuellt få en lösning på det för att eh, de tycker aldrig att de får tag på rektorn och de ser aldrig liksom. Eh, så, ja, och ser problemet olöst i alla fall för att eh, även om de inte ens har försökt. Mm. för där med elevflyttarna känner ni att ni lärde er det tidigt i grundskolan upp i genom åren vad är det har ni jobbat med så? alltså man hörde ju ordet några ja, gånger ja, ja. om vi hade elever och så på grundskolan men alltså det var ju det, var ju, det var ju inte så mycket som hände eller så viktiga saker om man ska Nej. säga så som togs upp Nej, men Det kändes som att det var något som, lä som lärarna och skolan inte behövde ge eleverna. Att yeah. men, ni kan få får med och bestämma vad vi ska ha färg på gardinerna i skolcafeterian. Mm. För då har vi haft elevdemokrati mm. här på skolan. Men beslutet om gardinerna i kafeterian har väldigt lite betydelse jämfört med vår utbildning. Mm. Kan jag tycka, och då, blir ju, då blir det, ju, ja, men det, blir som, ja, det blir väldigt fel att man ger dem någon någonting för att man inte ska kunna klaga. Nej men nu har ni ett elevråd så nu kan ni inte säga någonting. Mm. Och det är det problemet det är. Du sa, att nu sa du något. Att ni har ett elevråd. Mm. Men det elevrådet är elevrådet ert inflytande? Delvis. Mm. Alltså, mm. Mm. Så, så, det såklart det. Elevrådet. Det heter väl inte elevråd av ingenting, ska jag säga. Men mm. alltså, vi, så fort det är ett problem ska man inte vänta till nästa klassrådsmöte och sedan vänta till nästa elevrådsmöte för mm. att det ska ta upp. Om det är någonting Just. som är akut, så att säga, eller någonting som... Alltså man behöver inte ta upp allting på elevrådet det går ju Nej. att ta det också tror, framför... det är det som är i skollagen, är om man har ett elevråd eller inte det har ingenting med inflytande att Nej. utan det är ju alltså elevrådet ska företräda era intressen. Hänger ni med? Nej, <laughs> eller en <fackförening. laughs> Ja, Så, jag rektorn här kan välja är jag med i fackföreningen eller inte. Ja, för jag har förstått det som att elevkåren är fackföreningen. Ja, att det ja, är ja, oss ja, man kan ansluta ja, ja. sig till. Ja, ni delar man. upp det i två de olika benämningar. Elevrådet som skolan har utsett. Ja, ja. ja men då förstår för jag. det är en skillnad. För ja, elevrådet som ja, skolan har utsett, ja, de känns ofta som en obligatorisk ja, sak ja, ja, skolledning ja, ja, ska kunna ha. Ja, men det var. Då har ni den benämningen. Det är ja. som är så. Men elevkåren har däremot, mm. jag vet inte, det är olika på olika skolor tror jag, men i vårt fall har de haft väldigt lite energi att påverka. Och fått väldigt liten möjlighet att påverka, skulle jag vilja säga också. att Mycket av det vi vill genomdriva har fått ja för inte har hänt, helt enkelt. Ja, men då har ni inte elevråd som skolan har tillsatt. Ja, och man kan som är obligatoriskt ja, att klassen ska ha representanter ja. i. Men är vi är istället fackföreningen då. Ja, just det är Vad har du sagt? Nej, det var innan det med ja, lågstadiet ja. med att man liksom demonstrativt visade att man skulle få bestämma någonting och det var liksom lite görning bakom det, mm, mm. Så med det är att med att känslan av delaktigheten mm. riktig delaktighet mm, mm. du skulle säga något jag också just genom alltså, skolgången från uppväxten att när man var mindre så var det ens föräldrar som man sa till när någonting var fel mm. så då var det ju att jag har inte hört eleven flytande eller någonting innan jag komma upp till gymnasiet liksom. Mm. Men innan så var det helt enkelt ens föräldrar och då gick ju de direkt till skolledningen och sådär. Och sen så hade man ett elevråd som jag upplevde var för att man skulle lära sig hur det går till när man håller mm. möte. Vi hade klassråd mm. och eh, skolråd mm. liksom. och det var mer att lära sig hur det går till när man har ett möte. Typ. Mm. Det här är jätteintressanta frågor. jag har fått en väldigt bra bild. Jo, det är säkert. Jag tänkte en sån här sista saker och det är bara egentligen ett år från er. Om ni, alltså det viktigaste ordet för er som en rektor måste stå för, vad är det? Så går vi varvklart för att va? Ni får gärna säga en igen, ett håll. Alltså så här, liksom, det här, det här. Alltså, eh, polis, en polis måste upprätthålla lag och ordning. Vad måste en rektor? Vad måste en rektor? Vad är det viktigaste? För så här? Det är ju en svår fråga man ändå jag, Ni är ju väldigt kloka, så ni har sett vad Gemenskap och trygghet, skulle jag säga. Mm. Mm. Ja, jag, sk alltså, jag skulle säga att... det eh, skulle säga utbildning och, eh, och trygghet i så fall. Så att vi ser till att alla får den utbildningen de vill ha, alla mår bra samtidigt som man får den. Mm. Ja, jag, jag håller ju väldigt mycket med om utbildning och trygghet är väldigt bra ord men jag vill lägga till tillgänglighet. Vill jag lägga till? Jag håller med helt del tidigare men lägger till tillgänglighet. <går> möjligheter skulle jag säga. Mm. Just att skapa och ta vara på möjligheter och ge mm. möjligheter. Mm. Mycket intressant. Det är så här att, det ni jag har pratat om här nu när man tittar på det, och jag kommer att fortsätta. Jag, jag glömde att säga att jag sitter i regeringens skolkommission också. Ja. Så vi ska <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> ja. Ja, ja. så det där är det ju självklart sådana frågor som diskuteras. Hur kan vi vända resultatet i skolan? Och då handlar det ju allt från delaktighet, inflytande, möjlighet att påverka sin utbildning, möjlighet att veta vad man läser sig i skolan och så. Men det handlar ju också om lärarnas arbetssituation, rektornas arbetssituation och utbildning och allt det där. Så det här är väldigt intressant. Va? Och eh, det jag gör nu det är att jag kommer sätta den med eh, igen. Och vi kommer nog, Svensk elevkåren är ju inne på det, kan jag säga nu, det är därför jag är intresserad sådana här samtal att De vill ju kanske att Skolverket ska ta fram allmänna råd kring elevinflytande. Allmänna råd är ju riktlinjer för rektorer och lärare och de ska förhålla sig till det nationella uppdraget i skolor och läraplan. Och då är de inne på det och vi har inte riktigt tagit ställning om det behövs allmänna råd. Det är därför sådana här samtalet är så Men Vi har sagt att vi stöttar Sveriges elevkårds i deras arbete men vi ska fundera kring det här med allmänna råd. Va? Det är det ena. Det andra är ju vårt pris. Va? Därför ja, att en viktig del i vårt pris är att man måste uppfylla vår värdegrund. Och den viktigaste portalen i vår värdegrund är ju att man står för allas rätt, rättigheter. Men framförallt att man företräder elevens rättigheter. Och de är skärta i skollagen 2011. Ganska tuffa krav på rektorn när det gäller att företräda era rättigheter. Så att det är det som vi tittar på. Har ni frågor till mig, eller vad ondrar ni av någonting? Därför jag har jag en mängd olika tankar kring det här, vad funderar ni på? Därför jag har jag fått en jättebra bild. Jag behöver inte upprepa allt ni har sagt. Jag har en fråga, men det är ja, inte ja, mig ja, här, det kan vi ta sen. Ja, ja, ja. <laughs> det ska du nu. Jag tror det låter väldigt bra med riktlinjer. Mm. Alltså att det ska finnas, ja. Jag vet inte exakt hur det ser ut nu i rektorns arbetsuppgift förrän jag läst. Men jag inte det att rektorn ska ha en uppgift att med alltså både elevråd och elevkårsverksamhet för jag tror att det är väldigt viktigt att det finns dels elevrådet som är en direkt länk mellan alltså skolan och elever mm. men ja. även den fristående gruppen i elevkåren som kan påverka saker ja. som är ja, mer fritt då, att ja. det ska vara i rektorns uppgift att hålla båda de bollarna i luften och stöd i båda de två sakerna. Jag delar det helt. Jag är den, nu vet jag inte vad medlemmar håller med mig men, men jag delar helt in upp för att jag har gjort det här i tre delar. Då. Och jag, jag tycker själv, jag blev intervjuad en journalist förra veckan och då som en hade upptäckt att många elever hade svårt att bilda föreningar på skolorna i Sverige. Och då, vad beror det på? Och då hade man inte intervjuat en mängd elever som har sagt att jag var rektorn lite rädd för vad föreningens arbete kan innebära. Mm. Lite det du utövliga mm. inledningsvis. Att kan det bli stökigt på skolan? Kan det bli motsättningar och annat? Va? Och det där är intressant. Va? Vi är inne och funderar på tre delar. Ett, lagen kan vi aldrig kompromissa. Där har man era rättigheter att skydda det. De måste vi leva upp till. Och det är ju rektorns absolut viktigast funktion. Mm. Två, det är precis det du tar upp. Elevkåren är ju er, er egen organisation som ska företräda er i era rättigheter va? Där väljer ni om ni vill gå med va? Och sen är det, det tredje som ni har gjort på denna skola som jag tycker det är fantastiskt bra. Jag hoppas att fler skolor ska göra likadant. Ge möjlighet att bilda föreningar va? Där man engagerar sig i olika frågor eh, från politik till jämställdhetsfrågor, miljöfrågor, idrott mm. eller intressefrågor, vad det nu är för någonting. Men att den möjligheten finns. Därför vi vet att det har stor betydelse för ett starkt demokratiskt samhälle att ha mm. föreningsliv. Jo, jag tror också att det är en viktig del ja. för just att motverka utanförskap. Ja, som ja, finns. Alltså, ja, både i samhället i stort och i, i skolan i sig ja. finns ett stort utanförskap. Och det, alltså, första steget ute i liksom, alltså, utanförskapet är att inte ha någonting att göra. Mm. Att vara den som, som hamnar hamnar själv eller inte, mm. inte ha något som man brinner för- mm om det är dans, schack, fäktning, feminism eller, mm. eller royalism <laughs> så, så, ska, så, så tror jag det är väldigt viktigt att det finns någonting. Det får jag, får jag ju höra ständigt hemma. Min pappa är socionom så det är liksom hela tiden där att barn måste ha någonting att göra, fritidsgårdar där, att skolan kan vara mer än en tom byggnad fylld med kunskap. Att det kan vara en miljö där man kan få utvecklas på andra sätt också än bara just praktisk kunskap. tycker liksom. ja. Det måste på något vis ske en slags att tidförändring eller omvändning mot att, att det är en, kanske ett privilegium, en möjlighet man får kan få till att det är någonting som är helt enkelt. Mm. Alltså att det inte är som att ja, men med elevkörning kan vara lite kul. Mm. Mm. Eller vi kan ge eleverna, de kan ha ett elevråd, för det är också lite kul. De får pröva på det utan att det är någonting som ska vara. Och som inte är, någon, för nu är någonting som man kan ge. Mm. Men det är någonting som ska vara. Och den kommer ju ta ett tag och ställa om helt enkelt. Mm. Det är som att eh, det är inte alls självklart att vara med i, alltså, mer i skolan än precis de lektionsgymnarna du har. Mm. Eh, skolan är bara en byggnad med lärare i mm. lite går för att du måste liksom. Utan det finns så mycket mer och där måste man ha en slags... Alltså att det måste ändras och det kommer att ta ganska lång tid, men just att det är inte att det kan kanske skapa en förening utan det, det ska finnas på något vis. Och det ska vara självklart att det är en lika stor ska man lika stor del på något vis som allt annat är att man går till skolan för att man måste, och det är bara en byggnad så ska det vara lika mycket en självklarhet att du har elevflytande. Det du tar upp är att jag delar det till 100 procent. Det finns en bok som handlar om precis detta du säger, som Sveriges i ut och som jag har i flera år har marknadsfört okay. om. Den heter en mer givande skoltid. Mm. Det var mer värdet i skolan utöver undervisningen och det mm. man jobbar med. Det är gemenskapen, möjligheten att få nya kompisar, möjligheten att bilda uppfattningar inom olika eh, områden. Det kan vara politik, konfessionell, eller vad det nu är. En mer givande skoltid, det är jätteviktigt, det, är det vi är inne på. Och det är där vi tror också, vi som förbund, att om vi får en mer givande skoltid där skolan blir mer än bara själva undervisningen, utan man ser det också som en mötesplats för olika åsikt och idéer, kamratsvar och så det då kan vi också lyfta skolan i Sverige. Alltså då blir den intressant igen då. Jag tror att just nu ser är det som att en mer givande skoltid är någonting som Vissa skolor kanske har till viss mån, mm, som ledning, rektorer och lärare kan välja och ge, men det är inte någonting som är. Mm. Mm. Och det är inte någonting som finns i inställningen hos många att det är så, utan det måste ändras. Men vi ser det, och innan du kom in var vi ser det, och det sa jag som utbildningsdirektör också, när ni väljer gymnasieskola och även till viss del grundskolor då, vi ser ju att de skolor som har väldigt mycket mer än bara det som en skola ska ha blir väldigt populära bland mm. det, det syns i barnen Och det där är att man har föreningsverksamhet, man har idrottsaktiviteter, man har politiska aktiviteter. Vad det nu är för någonting. Men det är mer än man. Det ställer stora krav på skolans rektor. Det ställer stora krav på lärare. Alltså att orka med att uppåtta det. Ja. Det känns som att det kanske är lite en, en rädsla om man ger ja. eleverna det. Ja. det, det alltså ifall vara. vi ger eleverna ja. inflytande, ja. vad kommer hända? Ja. Såhär, ifall vi stämmer att ele alla elever på skolan vill ha mm. jag vet inte, en papperskorg i varje korridor. Mm. Det är ett exempel. Mm. Men just det, och så kanske rätten så bara shit, jag har inte vi pengar till och nu har lovat det. Och så mm. vågar de kanske inte ens ge möjligheten från början. Mm. Alltså jag, jag, jag, jag tror att det, alltså, det ska inte vara någonting som rektorn ska vara upprätthålla eller ska vara upprätthålla utan om vi har nått målet så ska det vara någonting som går av sig självt. Att det ska inte behöva vara demokrati, utan det ska vara demokrati överhuvudtaget som genomsyrar hela vårt samhälle så att vi som individer liksom har det som ett så självklart begrepp liksom att det är inte är någonting som vi måste när vi blir 18 ta ställning till vilket parti vi ska rösta på det är Nej. inte demokrati, det är inte det det innebär demokrati, det innebär ett ett egalitärt samhälle Då kommer inte ledningen behöva vara rädd för det heller för då är Nej. det redan ett samspel som existerar som ja. är mm. så måste jobb finnas. Liksom, och som ja. redan finns, det är inte mm. så att oj, ifall jag ger det här, vad kommer hända? Ni är rektrar här bara som exempel, nu skulle ni ha ett möte med en känd person här på skolan och det är, det är ju rätt så jävligt ändå va, mm. för det innebär att skolan är ju ingen allmän plats va det innebär egentligen att det är som beslutar om vad som finns i skolan och inte, eftersom det inte är namn med plats. Och det där det är spännande. Jag tror mycket på den ni är inne på. Alltså, vi vinner väldigt mycket om vi vågar öppna upp skolan för att vara väldigt aktiv och engagera eleverna i mängd olika saker och som elever vill engagera sig. Va? Vi vinner mycket, men det är mycket någon som rädsla. Det är det. Och det har blivit svårare också eftersom det finns ju mycket tryck utifrån. Jag kan nämna för att pågående utredning jag blev intervjuad av utredaren i fredags, förra fredagen. Han är då professor i, inom juridik och han har regeringens uppdrag att utreda rätten för politiska partier i skolan. Det är pågående som utredning. Den är väldigt intressant. Jag pratade med Sveriges elevkår om det. De skulle bli intervjuad tror jag nästa vecka. Av utredaren. Då handlar det om, om de problem vi har haft till viss del med att många partier kommer in på skolan och vissa elever vill inte lyssna och det blir motsättningar och inte minst nu när vi har partier som har kanske haft väldigt extrema åsikter när det gäller flykting och invandring. Alltså då har det blivit sådana diskussioner om är det rätt att de får komma in. Va? Den utredningen ska vara klar här under våren. Det blir spännande att se. Där har vi en bestämd uppfattning också. Mm. Mm. Det är ju någonting vi har pratat ja. om också. Ja, ja, Men, ja. Alltså just här på skolan så var det ju Innan valet förut så var det ja, väldigt många partier där. Klart. alla riksadpartier som samt... problem på skolan. Blev de Nej, inte alla. Nej, inte alla. Det var ett sakn ja, sak som demokraterna ja, så de blev sjuka så, när de skulle ja. få debattera feminismen blir om ja. sjuka. Men ni inte till nät, men det var inga ja. problem, så att säga. Det var ju en jättelång diskussion, och det var en, en, en väldigt. Eh, Alltså det var ju, att vi skulle ha det det bestämde vi att vi skulle mm. men just att Sverigedemokraterna skulle hit mm. var ett problem eftersom vi vet att mm. Sverigedemokraterna har ju traditionellt sett velat komma hit för de vet mm. att det blir det motsättningar och lite bråk mm. eh, om man får säga så mm. och att då komma hit eh, men sen när de då fick för man, vi lottade debattämnena innan mm. och då skulle de debattera feminism tackade någon nej, för de ville komma hit och debattera invandring, mm. då blev de sjuka. Mm. Och det, det, vi blev väldigt lättade av det, för vi visste att det var många elever som skulle utförde dem. Nu sa du något ja. jättesmart här, där, för att det, är det, det är det som du tar upp nu, att skolan är ingen annan plats. Mm. Men man har ju rätt att bestämma vad som ska debatteras, mm. det kan skolan bestämma. Mm. Här ska vi debattera miljöfrågor eller jämställdhet eller feminism eller vad nu är avviker man från det, då kan man stoppa debatten. Mm, ja, så att man det är där lite som även den här utredaren tittar på, att man, det finns rätt så spridd kunskap för vilken avgränsningsmöjlighet man har då. Det behöver inte alltid vara att stänga ut det, utan det kan vara att man begränsar till det här området och, och ja. är det ja. ja, debatterar Ja. Jag menar just det här att de fick komma in i skolan med bord och dela ut ja. information och sådana saker. Ja. Då var det nästan alla partier. Jag tror inte Sverigedemokraterna var där då heller men det var ju alltså, extrempartier så att säga på andra sidan mm. som var där inne. Jag menar, alla är väl välkomna här har jag fattat som. Mm. Nej. Inte, tydligen inte. Nej. Eller förr i världen hade vi en... förr i världen fall. världen så var man tror att ha har någon elev som man ja men så är det kall längre. Vi följer utbildningsförvaltningens alltså, påse att man ska sitta antingen i kommunfullmäktige eller i riksdagen de får komma. Men, ja, men rättvisepartiet det socialisterna sitter verkligen i kommunfullmäktige eller riksdagen. Ja, men, ja. Alltså, ja. De har här likaså Ja, var ja. Men kommunistiska jag vill jag vi har ett här. parti en kille som är aktiv i parti på skolan mm. som gärna vill vara här, mm. på här mm. sätt. så att det är lite klubbet där då men för då öppnar vi upp för alla andra mm. så att det är väldigt tråkigt och det, det, då kan jag berätta att det du säger nu är den linjen vi har lämnat redan mm. också. Vi, alltså att avgränsa det till kommunfullmäktige och riksdag och vi har också varit med i parlamentet vi tycker att de är viktigt. nackdelen med det med avgränsningen är att vissa partier inte kommer in va? men fördelen är att det blir enklare att genomföra mm. det på landets Men det blir sant att se. Jag måste säga att, att man blir väldigt glad när man har sådana här samtal och lyssnar på er. Jo, det... de här politiska, ja? eh, jag är förenings- och kommittéansvarig och just ja. politiska föreningar på skolan ja. det har ju också varit en liten sån, alltså just mm. när, no, när no, de tre som har startat nu eller som redan mm. har funnits som jag har pratat med, just att upp det här alltså det är ju känsligt allt som har med politik att göra är känsligt någon kan alltid bli kränkt för det kan finnas folk som helt enkelt blir kränkt av att det bara finns en viss politisk förening på skolan. Mm. Uh, och det är just det att man måste akta sig, eller på något vis mm. så här, tänka en gång extra, tänka för att med tanke på att skolan är både alltså så mångkulturell, mångfacetterad, mm. det finns så många olika människor, mm. så kan man inte gå ut och säga vad som helst. Eh, och just den, det samtalet pågår hela tiden med mm. föreningarna. Jag är ingen eh. expert, men det du säger, för vad jag, precis det du är inne på nu tittar man också på. Därför att om du är feminist och jag inte är feminist och du, du är, går med i en feministisk förening på skolan då kan jag aldrig få mig att jag blir kränkt av att det finns en förening som är feministisk. Men om du påser till mig att du tycker att jag är dum för att inte jag är feminist och du kränker mig Verbalt, då är det en kränkning. Hänger ni med? Mm. Det, det, är det, det har vi haft en ja. i en konversation. Jag kan ta ett exempel. Ja, ja, ja. Och det är förra året så hade skylderska feministerna en aktion ja, ja. som var då mot Putins anti -lager. Mm. Mm. Och där var ju diskussionen innan helt enkelt hur gör man det här utan att det är kränkande falla som kommer från Ryssland? För det finns folk från Ryssland på skolan. Man får inte gå ut och säga att ryssar är dumma huvud. Man du får inte precis. nämna Ryssland över ja. den här affischen så att folk förstår att det är bara just de här lagarna vi är mot. Ja och det var ju väldigt tydligt för att först så var det liksom, man kan inte ha med en rysk flagga, man kan inte ha med så här. Nej, det kan man... Just, och den dialogen det var ju verkligen en dialog framför det det är inte så att man får göra vad som helst hur som helst utan allting måste vara en dialog och där skulle det vara väldigt bra att få riktlinjer som elevkår och som ledning mm. och det tror jag är bra väldigt klokt resonemang för att man satte ner och det funderar väl alltså de kan inte skriva allt jag tror att man ska ta upp det med Sveriges elevkorv också. Det du tar upp här nu, det är en väldigt bra beskrivning av att, att föreningen i sig måste kunna bildas. Och för att den bildas så kan man inte bli kränkt för på mm. förening. Men sen har man etiskt agerat som förening. Det är precis det. det tar är tar är vi tar det upp med alla föreningar. Det finns alltid folk som tycker att det är fel med kommunism. Det jag tänker på alltså det är att om det finns till exempel Sverige-demokrater, mm. skulle jag ha väldigt svårt att acceptera. Mm. I och med att vi har flera transpersoner på skolan. Jag är själv på ett person mm. alltså, mm. Det skulle kännas mm. väldigt otryggt för mig ja, att ha en, ja, ja, ja, ja. en förening som aktivt ja, driver ja, ja. en politik mot mig och flera andra personer på skolan. Det är inte bara våra alltså som en i Men Därför jag alltså. bara att säga så här: jag tar rent lagmässigt. Så, så länge man inte utövar någonting mot dig, alltså, alltså mot dig personligen, mm. så, så, så uppfattas det inte in ett lag som en kränkning. Va? Mm. Det är det jag säger. Va? Men den dagen, man, det du var inne på, man liksom börjar agera på ett sånt sätt att de ger sig på dig eller på mig. Då kan jag uppfattas som en kränkning och då är det bra men där det står i deras partiprogram att mm. transpersoner till exempel inte ska ja. ha samma rättigheter det är, ja. Där har vi mm. i sådana fall fått ja. kolla vad, vad säger våra stadgar mm. säger eventuellt ja. få se att ja. tyvärr så ja. går det inte ni överens med vad vi mm. säger så vi kan inte tillåta er men det skulle egentligen kunna vara åt vilket håll vilken förening som helst ja. Ja, därför att det, det, jag, jag bor själv i Malmö och vi har ju haft det här jätte vi har ett annat mm. parti i Malmö som heter är Sverigedemokraterna som funnits länge än Sverigedemokraterna som heter Skånepartiet, och de, de har också haft väldigt, eh, väldigt stark politik mot invandring och annat. Va? Och I och med att i Malmö så är 53 procent av barnen i skolan, de har en utländsk bakgrund. Då det här, kan man känna sig kränkt om ett parti kommer till skolan bara för att de har politik som säger om invandring. Nej, det kan man inte, men den, om de utövar någon form av kränkning i, att de delade ut flyglovsskolan där det står att Mats är från Danmark. Mats får inte komma hit. Mm. Då, är det en, då kan man säga att rektorn Så de får ha sin politik men de får inte propagera för sin politik? Ja, de får inte propagera om de vänder sig mot en enskild person som kan känna kränkt. Det här är en mm. det, Ja Och det tittar ut redan på nu också. Därför jag vill bara säga det här med bokbord som ni varit inne på. Det är ju rektors ansvar, anslagstavlar, bokbord, det är ju rektors som beslutar mm. eftersom det har framför man har, men där behövdes riktningen kanske, och ja. det kan ju vara så att bokbord på. Kan... Allmänt politik på skolan ja. behövs ja. mer, ja. Eller, ja. Ja. jag hade gärna sett det. Men alltså, om man får samtal som du, att så mot. Ja, men, det är samtalet du förr tror jag man ska föra, liksom, mm. att föreningen i sig är ju ganska, om det är realist eller feminist, ja det spelar ingen roll utan man har sin förening. Men hur agerar vi på ett sånt ja. sätt att vi inte kränker varandra där redan någon känner sig så att säga att man vågar inte gå dit i skolan? Va? För det är ju den rädsla också, jag i alla fall typ redig kommer kommissär var Kille, vad ska finnas på deras affis som sätter ja. upp, kommer, jag, kommer vi bli ansvariga ja. som mm -hmm. som har tillåtit ja. det här? Just att det är, ja, men det är, det är en osäkerhet. Mm. Mm. För det tycker jag är skillnad när det gäller föreningar med politisk inriktning. Mm. Ifall man är för någonting eller ifall man är emot motsatsen. Mm. Liksom mm. vad är man står för. Mm. Mm. För mm. åsiktsbildning i sig är ju inte kränkande Nej. om den är inom lagens ramar. Mm. Det är viktigt. Va? Att det, är den, det är det vi måste titta på. Därför att, och det är det rektor ska förhålla sig till. Men om man är utanför lagens ramar, man bär symboler där, eller som är förbjudna och så vidare. Då är det ju, då kan man inte... Jo, alltså, just det, så länge de är inom lagens ramar. Mm. Alltså, det är ju lätt att bli arg för någon, någon annan åsikt. Men man ja. kan ju inte göra någonting åt det, Nej. tänker ja. jag. Just det, om någon sätter upp en affisch som ni skulle få skulda för. Alltså, det är ju... Ja. Ja. ja, men det där är inte sant. Mm. Men alltså, ni har väldigt bra resonemangt. Det är viktigt och det här med de här etiska riktlinjerna jag tror att det måste utredas sätta ner foten kring att eh, kanske det kommer nog inte kring en förening jag tror kommer till politiska partier vad är det som gäller, hur ska vi förhålla oss till det hur kan vi sätta, för en annan viktig fråga är om vi ska säga nej till alla partier ni är första gången säljare under era gymnasietid hur påverkar det demokratin om man inte också har kunskap om sin parlamentariska ja. rättighet Nej, det hade ju varit att motverka eller ja, demokratikbegreppet. Ja, det är det. Ju ja, ja. Man måste ju ställa sig mot varandra också om man, jo. Om man bara säger nej till allt. Ja, jag, jag menar, jag vill klargöra förut att jag var inte mot nej, det. Nej, det är, jag, jag, att jag, att rätt att rätt jag har, jag har ett etiskt ja. problem där. Ja, ja, ja, ja. Att jag har ofta saker jag skulle ja. göra men inte tycker filosofiskt. Liksom. Ja. Ja. Och jag förstår precis vad du menar det här att man tycker inte om med politik. Man känner sig kränkt av politiken. Va? Det kan man mycket väl göra. Mm. Men i dagens mening så måste det utföras en handling i en symbol, verbalt, ja. för att, att man ska kunna gå vidare. Om jag förstår lagstiftaren, rätt, jag Men som går så måste våra föreningar, de får inte gå emot våra stadgar. Vilket gör att vi faktiskt precis. skulle kunna förbjuda en sådan ja, ja, förening ja. som skulle säga att när vi vill en vi, förening så inte vi för transpersoner, då skulle vi kunna säga att det går tyvärr inte. Mm. Du får starta det någon annanstans. Mm. Så Eller utanför det... elevkåren. Ja. För vi kan inte ge bidrag till några som är aktivt. Nej, är det mos, våra medlemmars rättigheter någonstans att säga. Men det har jag också sagt att ifall du vill göra något annat så... Till ex... ifall, ifall ni som förening, som polisförening, vill mm. göra någonting som inte vi som elevkår kan stå bakom mm. så får du göra det utanför elevkåren. Och då kan inte du vara en elevkårsförening mm. så att säga. Till exempel den kommunistiska föreningen så var ju ja. vi, vi väldigt... Jag och Janina diskuterade mycket om ifall det finns ju två olika grejer. Alltså, alltså dels om det är den våldsbejakande eller den wow. reformistiska versionen. Mm. Och vi, i och med att vi är en antivåldsorganisation, elevkorn har ju ett sånt budskap, vi är emot våld. Mm. Vi tolererar inte det på något sätt. Mm. Då kan vi heller inte tolerera en, en politisk organisation som, som vill aktivt använda våld för att förändra samhället. Mm. Även om vi kan bejaka den marxistiska analysmetoden liksom. När vi, när vi pratar med rektorerna därför när jag träffar en utredare så är det inte vad jag tycker utan mm. då är det liksom vad våra medlemmar tycker. Då har vi ju fått fram det här men man kan tänka sig en avgränsning. Men det är annat som många rektorer tar upp som ett dilemma det är tiden över dagen skolans lokal och tillgängligheten. Alltså när slutar skoldagen? Mm. Och när slutar skolans ansvar? Och när, när blir det en föreningsansvar? Det är en sån jättefråga. det har vi med att i den här utredningen. Om man har en föreningsverksamhet på en skola mellan 8, fram till 16-1630 så har man oftast under aktivitet. Men efter det, det där är viktigt att det är ett ansvar i allt man gör. Precis som jag sa till det är här om det kommer notdemonstranter nu. Man måste ställa sig den frågan som rektor för rektor har ansvar. Eller? Arbetsmiljöansvaret, säkerhetsansvaret. För alla. Så den frågan är viktig att rektorn ställer. Va? Så vi får många sådana frågeställningar också va. Och det är andra som är den stora frågan. Jag vill bara nämna det som ni är så kloka så får ni... <laughs> Nej, men det, är, det är de sociala medierna. Vad ja. skolans ansvar och ja. gränsen i detta va? Alltså debatter som försöker. Det är en sådana frågor som rektorerna lyfter till oss. väldigt mycket. Vi hade just ett problem med det förra veckan. Vi hade haft flera problem med det även inför Gud, jag, ja just det, ja, folk som går in ja. Jo för just, vi, vi har svårt om saker produceras och det vi gör att vi kan inte censurera debatter kring vårt arbete men vi kan censurera vår sida om du förstår ja, vad jag menar ja, det var, ja, det var, sånt, sånt har vi problem och det, det är ju inte skolans ansvar alls men vi använder hashtaggen skilderskap på allting vi gör i levkåren så då lägger vi ju indirekt även om vi inte lägger liksom, officiellt ansvar så lägger vi ett ansvar på er i att ni är Alltså jag för skilderska. Oss, ja. Jag ska då berätta att jag vi hade, jag, när jag satt i Malmö stad, då kan jag bjuda på nu, då kan jag berätta om våra egna problem vi hade där. Det var inte ett problem, men vi hamnade i en situation, vi hade en feministisk kör, som då var väldigt stark på en av skolorna. Och eh, denna kören då hade rätt många medlemmar, de sjöng och de hade feministiskt och den här kören då blev utsatta för en massa hot på sociala medier och av alltså folk från hela Malmö och hela Sverige och så vidare. Ja. Men de här hoten då, hade en morgon hade någon klippt ut orden från Facebook vad man sa, alltså de nedlåtande orden och, och kopierat upp dem, satt upp dem på väggen i skolan. Mm. På morgonen, om nu det nödhändelsen var kompakt, så på morgonen innan skolan öppnar och vaktmästaren låser upp, då ser vaktmästaren de här orden och tar ner dem och kastar dem. Mm. Mm. Men det vaktmästaren, han trodde att han gjorde rätt, för att det är självklart att det får man inte ta sådana kränkande ord. Så alltså han gjorde det, men man informerade inte rektorn. Och de som har satt upp orden hade fotograferat det och lagt ut bilder. Och det blev en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. det behövs att komma. Mm. Den här kurven drev även vidare som att de var kränkta, men skolan hade tagit dem. Mm. Och det Och då visar det att det är väldigt svårt med gränserna. Därför att rektorn visste inte att de har satt uppe eftersom de mm. verkligen ner dem. Ja. Men de ute på de sociala medierna eftersom de som satt upp och fotografera det. Alltså var kränkningen gjorde då? Mm. Det där är sådana viktiga frågor vi försöker Få fram ditt riktlinjer som du var inne på. Hur ska man förhålla sig? Hur ska man göra? Det bästa är som ni säger. att Om man ser att man blir klänkt på någonting. Att man anmäler det rektorn. Alltså om det är någon alltså hot. Mm. Det kan vara målhot. Eller det kan vara nedlåtande och annat. Då måste man ta upp det. Och det räcker man inte att veta om. Det är svårt att agera i. Fast rektorn kan ha ett ansvar. Mm. och här fällde ju diskriminera som man på skolan och då ser man att det inte hade Jag frågar ni också om rektorn är ansvarig för det som händer för elevkåren, för elevkåren är ju officiellt en fristående organisation ja, det är vi det. är ju bundna till skolan skilderska mm. men vi är ju inte, inte officiellt kopplade mm. till vi är ju inte officiellt kopplade till skilderskas elever mm. ja, till skilderskas elever mm. så här. Ja. du är inne på ett viktigt resonemang här och mm. det, det är inte tydligt i lagen där, för att det är formellt så här ni har en elevkår, ni, ni har den på skolan, ni har bildat den, i har egna stadgar, allting va? Men ni gör en aktivitet som ni gör nu. Då kommer den en person och så uppstår det en situation. Vem har ansvar ja, för situationen? Är det inte ni? För jag får ju föra en linje mot rektorerna. Alltså vi får göra det i Och då kan ju inte gärna Åsa hållas ansvarig för vad vi, vad vi gör som en aktion mot Ja, men I dagens meningen så är det, är det under skoltiden, inom skolans lokaler som inte är en allmän plats, så finns det en juridisk ansvar mm. okay. Det är det Så det är inte att hindra, men alltså det, det är så bra att prata om mm. det. För många känner inte till, de ser att ja, det är vi som har alltså, ansvar, vi har gjort arrangemanget, vi har gjort. Att vi har men om någon så att säga, blir skadad och det blir ett brott mot arbetsmiljön eller vad det är, då är det den som är ledningsansvarig och tittar. Jag måste säga att jag ska inte uppta er tid. Det här var väldigt ja. intressant. Stort tack. tack. Alltså, det berikar mycket att ha såna här samtal. Alltså lyssna hur ni tycker. Och sen har jag fördelen att träffa elever och varma har gjort i många år. Men det ni har sagt är ja, mycket mycket klokare. Så jag tar med mig. Stort tack.